E handit forën, ko handra pëtamë së ndjojën E një ditë yes, e mërë veshtje stilin e djesë më në shmërë përbërën E do të vërteten, e të flowa dhe për u shkohën Nuk e një vëmbën, ne e mës jasë shinonen Nuk është bide në së timon, nuk më nje Bumbo në një firuga që që ka karakter Bumbo në këllit e me fi kjera që përzi në këpës tira Sa me dole ma salim e thonë që Tha shtiri kjera firën të strado Ma se lekka ba ti te te te Mjej ma një men një fi willi mada faka Wan në bere ba në goti se pun duna ba qare Me ka për një grene më shire me talon t'i këfykje Mi des desyve Besh ka vëzova sa mje Se jem maj qartë i rrugbe Un jam maj un t'i që po plen gjerë yeah. hajt se kallon shpejt një di keni me vrejt edhe keni me një as për ku konën lërët me mri që të bëq vetë as di e as pa e lipit që njerëzit nuk ka flejt ka këshime një hukejt okay, studio kur mës me hit se që e kam dit që a djet që liro kjo bish shko me dritë get industrinë Qo rrëngz lejt uh, Kus kuk ka kën kuj gjalliri po të thojn uh, Kuj do shte shum pas ka mëmri dhe i go uh, Për kët sen t'i koke lin ma bojn uh, Ti koke king për flow Jo, nga Veqe flow u në kjam Si se la fja o lejn me vesi diamant Vetën ta që marin veshët ka nddojn Si vaksin me frimi, rezek shum vejn Në ne jam kam planet me vetit që heki Zem rrën qdo fejki Rombejdi film një një bjegis Si fell në periodin deti <laughs>